څه ولې قرآن په کیراغلېو مکه او مدینه بهتر شو ولې زګه قرآن په کیراغلېو نبی علی السلام په ټولو پیغمبرانو کې بهتر شو زګه قرآن به دا امت په ټولو کې بهتر دی زګه قرآن دې راغلې دې ادا قرآن په لاره رات دی قرآن روان غيستو بیشکره منګرا لیکلې دلرا فی لیلۃ القدر به شپه د عزت کې سپد د دا د شپه د عظمت د عظمت خیرون غره ده د اعبادت دادی منال فشار د و میاشتونا رازی ملائکو جبریل ایمین پدی کی حکم درب باندی من کل لی عمر د دا هر حکم نا ها من کل لی عمر دا هر عمر سره یا دا هر مسیبت نا سلام ان سلامتیا والا دا یا داشپا حتا مطلع الفجر تر خطو د سبا پوری دا د سبا د خطو پوری بی داشپا بعضې خلک دی تناستی ک با که دی که داور یو ځای شو یار لانا په کېراشي نوزو پې خاون لادم چې د سرو مولیې جوړ شي یا پهکیي ونې راسم پلاستی شويدي او ساار ورته طړه نوغا پهې دباره زړن دي دا ټولغللتیدي او شتا د هغیا سرات ته هرسیز په دا شببه باې الله تجززی کوي او سکده ورته کوي خو انسان پ نه پوېږي بعض انسانان الله د نه خبردار کې. د سرمو ولي دينه جوړي عايشه رزل الله تعالی با با عفا عفا ان ها فرمایي نبی عليه السلام ته شپدغ شپ باندې په بازد کومه کلمه دی روایت کومه دعا کدا شپ په ما باندې حاضر شوا نبی عليه السلام ورته فرمایل داوایان الله ما انک افون تهب الاف افو عنا الله تعالی افا کوونجه افا خلقو ته کې زمانہ افو کی دا دعا په گډه زیاته وایا پداش په دغ شپه چې په کې قرآن د اغلی د هغه دومره غه شوه نوکه تاقرآ دکه ته به د دغه میاشتې غه شي اوکه تا قرآ دکه د دغه میاشت دی نه ته غې او د دغه شپین نه د ترقدر د شپین ستای ز زیات او قرآاند د دکه په عملوکو دغ شپې قدر کوي او د قرآران قدر نه کوي هته انفیادی عملوي او سره په ټییکولې راغ چې ټیکې بوکې او خود نه پیوکې بینا سرطیب کی حد ده او نزول کی سلم نمبر ده رس ده صورت طلاق نا نازل شوه ده حاصل ده صورت ده صورت, صورت کے احسان په مخلوق بانی زکر په فبی صد نبی علیہ السلام کچا کر روٹای نئی ندا دنیا خراب شی دولت ور دنیا خراب شی وچې کلا ور سره توحید نو اته بعد نه بینوا نو دنیا و نا او اخرت دواړه تبو برباد لامیا کونی لذین کفروا نبی هغه سانچې کوری کړه دالی کتابونه او نه د مشرکانو نه منفقینا بلیلدون کې د کوبرو شرک نه تردی جرا شدید دا کار د دلیل منفقینا ا بلیلدون کې د کوبرو شرک نه دا نه چې د صفات د نبی اسلام نه رسول من اللہی یتلو صحبہ مدوارا رسول دا اللہ درفا لولی با صحیفی پاکی چلولی صحیفی پاکی یو ظلم خوب لی دا دی دوری پا دوران کی دل تا دی شاہ تا زیکی کور کی زو غمہ زماء شیخ راغے اللہ محمد طویب توہیری او ما سرا کٹ کی کین هسته سر تا او زور سره اخواه کی کین هستم زان تیرا نیز دیکلم دا خوب حالتو او ما تیوی چی کم بیعت تی زمانه کلی ده طریقان قشبندیه کې او کم از کار او ذکر کنو آغی سر صورتی بینه هم وایا دا خوب بیا ما شیخ تا بیان که او ایوی چی کم کار ده شروع کلی ده نو دیکھ تک لک پادشاہ چه پا اخلاص دی شروع کرده نو پای کلک پا دیشازه که دیکی آغا بینا دا او قیمه دا توحید مسئله دا پا دیکی او کله ادری دلی په مسئله بانه بشارت دی فیها کتبون قیمه پا دی کلک دی ده کتابونو مضبوطو یا د جماعت مضبوطو چیم بیال دی نو بیال شوی چور کرده شوی کتاب مگر رسود آینا چرال دی داخت کارد دلائی ل حکم و مګر چې عبادت وکې دا الله خالص کونکي الله ال رب الانا کې حنفا ا کله کودري د توحید درس منځګي ورکه زکات دا دین مضبوط ويشه ګا ګزان چې ګفرې کړي د هلي او امشې ګا نه پوره ځاننن کې وي هميشه وي پدې کې دا ګزان انکار د مخلوقات ندي بدتر د مخلوقات دی. ويشه ګا ګزان چې مان راوړل وي عملي ګړې نیک دا کسان بہتر دا مخلوقات دی بدل روی پہنی درات دوی جنتو ندی تیار شیوی چیزی بات دلان دی دونو داغی نوالی امیشہ بای پایی که رضا بی اللہ در دینا دی بر رضای دال لانا دا چال را چیریک دقبل ربنا صورت زلزال ترتیب کی او کم سلم دی او نزول کی درینوی دی رسو ده سورته نسانه نازل شوه دي ماږي زرات کې احسان په مخلوق باندې ذکر کو په بيسد تنبيلي سلام نو دي سورته وای ک چې ردا نه مانی نو قیامت در لار روان دي اعزاز ولذلت الارض زلزال کلای چوجو کیز مګه پجړه کې د لود اور آوزیز او اوزیز مکار پلو راګ بعضې حاللاردوس مقاذ کاله پلو بوجو ل را دیې چې کمم بوجونه پرتیې مړ پر بر را غور ځئ او انسانان مالله سوشز کلا په دا او ررضبانې تو حدخ باران بیان کې خپل حالات ته پهې زمکه چې س شودي بیایان نربګاو حاله پهې ووج چې رته موکم کی دی تا په دا او رضبانېاپس بهشي خلله ک گا ګاډواړه گا دیده پال <سؤال> آچی وی نیده لیوراو آمال <سؤال> همه دیده پال <سؤال> آچیو قدلش دیتا عملو ندادی ناسو چا عملو که پاندازت زاری خورا او با وینیا غیل <سؤال> را چا چا چا عمل <سؤال> پاندازت زاری بد او وینیا غیل را دانچی اتوصلو نبی زواد الفازلا عملو دا عمل تا پوز قیامت که صورت عادیات ترتیب که سلام نمبر دے او نزول کې سوار لسم دے رسو د سورته اخرنا نازل شوه دے ار کله چې مخ کی سورات گی اثبات د قیامت نو دی سورات کې تیاقض انسان ته ور مثال چې پاسه په دشمن باندې حملو کا ورخه جپی او محبت د مال دا ده او لال شاه او جهادوکان هغه از ته وګورم اصل مالک لګي غون دي او لګا غون ته بوتا یو ورتا کړی دا وانډے ورتا کړی دا بوسي ور کړی دي په دې لکه او په صبح باندې د دشمن میدان ته ورځي او حمله کوي په دشمن باندې او تور کی ورځي او تعال الله کور درکړی لري بدني درکړی لري رزق درکای ته الله د پاره په پا دشمن وړ ناراله ول ولادیادی ظبحان شایدی اسونا پداځال کی چې څنګه کی دون کی دی ظبحان څنګه کی دون کی دی فل موریادی قضا نور وستن کی دی سمونو نا د سمونو نا وروبایتي او, او روان دي په دشمن باندې او دشمن باندې حمله کوي او دایتي پور روان دي ا ابادر اي سره چې دښمن ورتار يان دي فال مور يادي قضا اور ويسونګي دي سمونونا فال مغيرا دي صبا لوټه چونګي دي سبا په واکي په اثر نبي نه قا اوچت کې پدغه گرد باندې پدغه باندې گرد پدغه واکي به هي پدغه واکي نه کان بار فوسد نه بهي نن نوځي دا وختي ټولګي دا د دشمن ټولګي دا ورن نوځي انل انسان علی ربی لکنو دا یقینا انسان د خپل رب ډیر نه شکر ده پتی سورۃ کې د انسان مرز خو یو سبب د غیخه یو علاج یې مرز د انسان سره نا شکر ده او سبب یې سره نغرو سوزی کړی انه علی ذالک لشهیدو یګیناندې بدی باندې حاضر دی ګواره سبب د مرز سره ده صدا مرز د تاسو سبب لګیدلې وای نو لی حبل خیر ل شدیدې یګیناندې د مینې د مال سره څنګه ده په وجه وځه ورته مرز د دنیا راغلې وې د دنیا محبت علاج سره ده افلا یا لمو اذا بو سره ما فی القبور آیا نویږي کلاچ پورته وشي آ سوچ قبرونو کینی مرګ ځان تر یاد کاه چه مرز دیلال یو ختم شي و او سلام حافی صدورو کارا بشی آئی چیسی نو کی دی اراد دوی پدی بانی دا خبردار دی صورت قاریان ترتیب کی یو یو نمبر دی او نزول کی دیر شم دی د ده صورت قریش شوي نا شوه دی هرګله چې مخ کی صورت کې به انسان مرز ذکر کو او علاج ورلا ذکر کو نو انسان کته علاج د خپل مرز نه کی نو دی صورت کې تخویب ذکر کوي چې هر را روان را ځان ورته تیار کا القار یاتم القارع القارع کله غون کې ورزو قاریا ورته څه کوي تقراو القلوب من الهيبهتی ده بهته وجنه بزرونه ټنګي مال قاریا صدا ټنګ اونکی وراز سپار ته ته صدا ټنګ اونکی وراز ټنګ اونکی وراز دا شیب باورز باندې جشي باخاله ک کل فراش المظوسه په شاند خوارو وارو آ په طنګانو تا وګوره چې په طنګانو تکاله دیو بلشي نه په طنګان ناروانې په دیو او پاقی بانی زان سوزهی، ور بانی زان وزای سوزهی، و انسانا تا دا اللہ دا پار زان ور تاو نغرزهو. چه اللہ در ته حکم کره ورزه پی. و تکون الجبالو کلین المنفوشا، شیب غرونا پشاند ورائی دندس شوی، میدان حوار شو اوس خلک دوه قسمه کئی، فا اما منصق ولد موازینو، نور آسو گوشی درانشوها تلات نیکامرونو دادا، و هوا فی د رادیاں دیو پاجون کیوی چه خوشحالکوون کی بای خوش دلارا حالا ایسو گو چه سپکا شواد دلاتا نیکواملونو دادا نو زید دادا هاویه دی سپت دادا هاویه سا دی نارون خامیه ها ورگران دی صورت تکاسر ترتیب کی یو سلت ویم دی تفصیلی نشو که ولی ظلم دک پا دیشی پا یو یو صورت باندې سره تفصیل کې خوندو کی وقت نشتا نواغا تیری دو پیوسو دوره ده کنا تفصیل که چرده انشاءالله جندو بلا دوره که او دیر و رضی و تاسونه تنگی دهی بلا که و بیا تفصیل که انشاءالله نزول که شپاله سمده روستو ده صورت کاؤسار نا نازل شوه ده ہر کل اچھ مخ کی صورت کی ازباد دا قیامتو کو نو صورت کی وئی چھ دا نعمتو نو تا پوست بدر نکی گی پدا غور رزو دی صورت کی تزہید میں دنیا ذکر کئی او اصل سبب دا حلاکتو الهاک و مدک آسر غافل اکڑی تا سلرا دیر والی دا مال تردی چھو رسی دا مقبر اوتا دا سندہ تردی چھو پویا بشی۔ بیا تا سيندا سر دي پوي دا سيندار مانګه پوي دلې پيل مي يقيني خام خالې دلې وې تاسو جهنم لرآ بیا با دلې تاسو دي لرآ اينا یقین پوي دلې اليقيني وباندي پستر کو يقيني بیا با د پوزو شي تاسو نا په دا ورځ د نعمتونو د نعمت شکريه ادا کاو بیمار دیولې دو الحمدلله وایا روټي دیو کوړه الله حمدا وایا حدیث کی رازی لا حسد ایلا فیس نتین غیبتا پا دوسی سنو کی باکی حسد یو آگا سوڑی سرا چه اگل اللہ مال ورکڑه او د الله پا دینی لگه و خرش کئی نو آگا تا پسخی گی دا گی تا بغزنو وی حسد نوی دا گی, دا گی دا پسخی نو تا پسخیدل ہوئی نو آگا ارمان داشتی زمام دا مال وی ومام دا قشانده دا, دا پشان لگه وی دی بانده سواب میلاوی دغه ما غالم چې الله ولایلم دی او خولي درسونه لري وغته پسخېږي چې دا یې علم او دا چې درځما مې پدې الله اجر ورکې او یو دې حسد او حسد داره او چې سری سره یو نه مې ټولې دا پاګلې پیرزو نشي او دا وای چې را د دې خو دې نو خبي مالې خو دې راکی دا ګنا آدم دبل ها دا بارا به خيروس سوال نه کېد پښتون عادت دا, دا وی آه ورځمنګ لاړو شیخ سره کیناست یو سو, سو خبرې کړې لاندې لاندې آجی شه دیمرا سره آه وای د پښتون می ځای ډارې چې پښتون د ښپلا پیدانه لټې خدابول نقصان بلټې د دې عادت داسې دی پیدا پیدانه لټې خدابول نقصان بلټې او خپلی صاحب دنه کې د پولیس صاحب بده ډیر مال نه دی د پولیس ابو نه بلګي چې راته سره دومره مال مال لیو ور سره ها دا یو عادت دی پکېن تا پوز بدن با در نکیگی در قیامت پا ورس باندی اگر بحادر اوز عمر رضی اللہ تعالیٰ نو سر پلاس کی دانگو رو گنگو چیدی او اگر خورید یو یو دانا نبی علیہ السلام ورد دروی سمه لتسالون نیوم ازین نا آنی نائیم عمر رضی اللہ تعالیٰ نوی تا دیتا پوز با در نکیگی کیگی عمر رضی اللہ نو پرا پیدوشو اورګیده دوه باندې شو چې خدای دې بمران الله تپوس کوي زړه ور او پهلوان عمر رضی الله تعالی عنہ سورته عصر ترتیب کی یو سل دریم دی نزول کې دیار لسم دے دا شوے دے رابط دا دی روزله سورته انشراح نه نازل شوه وی راو د دې سورته مخ کی سره مخ کی سورته کې د نعمت تپوس بگیږي دل دوی ته دی اغه انسان که د تاسو کې اوسو ندی وځينا ورپسي ایراولو مڠ وای دخول الناس فی الجنات فضل من الرحمن یا اهل الامالی ها جنت نن دوتل دا د الله په فضل باندې کیږي دی صورت کې ترغیب ورکی اعمال صالح او تا او دا وی چې پاک راغلی او پدیت لاړی ولا ذری شاهد دې زمانہ اثر نو مراد ده یا زمانه د نبی علی السلام د رسالت ده یا عام زمانہ دا یا ما دیګر دی بہرحال شاهد دا, دا زمانہ ان انسان لفی خسرینا یقینا انسان خام خطا وان کیږي څنګه تاوان کیږي کی دنیا ته چراغ نو بربن راغلیو اته دنیا نه کی نو یو کپن کی لال د هو ګټاو کړه تاوان خو نه کو بربند خلانه له تاوان پس دی تاوان پدی دی چدغه توحید ځنه شو عمل د سنت ځنه شو او د حق بیان نکئی او په دین کې کېګينا دا د تاوان دی الا الزینا آمنو مگره که سان چی مان راولې عملي ګړې په طریقه د سنت وصیت یو بلدان په بیان د حق چاله کا حق بیانوي ګوري دا ځوان کار دی وتواصو بالصبري وصیت یو بلدان د کلاګې دو په دین باندې چې کلاګ شي ګورې خیره ته کلی برآزی پدې کې د هغ په مسله کې تکلیف راځي سورته مازا د دې تر سورته ماونه پورې دا اصلور صورتونه نه وي په دې کې ته باطل پرستنه مونې خې د باطل پرستنه مونې په سلور سورته نه کې په دې سورته کې دوا نه مونې دا پا ترتید یو سل پینزمو پا نزول کی دو دیر شمروز د دا صورتی قیامت نانازل شویو یو نمونی دا دا دا باطل پرس چی دے با ایب غیبت کی دا حق پرس تو دویم دا چی شاری با حق پرس دا پوشی شاب اور پسی بد ویل ویلو لیکلی حمزہ دل حمزہ حلاکت بے حر ایب لٹا ان کی لرا ایشاری کا ان کی لرا هغه مځه چې خرابدوي او اولو مځه چې پښې شایوي زمنګ د آدینو پدې کې کړه جره او تعدیل علما نه وي نو د آدین به زمنګ बर्बाद شوي وي خو د جره او تعدیل علما الله به لا پیدا کړل او پر اویانو باندې شروع کړه چې دا حدیث به نه منی زګه پدې کې پلانې راوی دی هغه دروژن دی پلانې راوی دی داغه حافظه خرابه ده پلانې راوی دی اغه تاسې دی اگر اړویان چې کوم هغه جاهلان نه هغه علماء او علماء باندې جرحه کړی دا ها چې د دې چې په سنت کې پلانې راغله و نو دا غوړی روایت بناخلی امام مسلم رحمت الله علیه مقدمه کې لیکي چې زم ما د رو نه بر روایت ناخلی رو ري حالني ولي زګو یاغه جزبرګی دا اپچارات نه کوي نو دا غنوازه کوي روایت ناخلی زمنګ دین کې رات دے چې رات به ګیني په باطل باندې او په من قربانې نو دا دین نه دی بیا حاچه من قربانې ردی او خلکو تداغه غلطي پکو تا کې نو په دې باندې دین محفوظ پاتې کیږي کچریدانو نو دې دین کې بهر 4 درنه کړو د ځان حدیثو عربي ډیرو خلکو زده کړې دا یو پهتان نه چې پچا کې او بد عمل او خلکو بسې پښی شاوایي ځم غيبت چې په چا کې یو عمل شتري واغې پشي شاوای نو دا غيبت چې داغه مخامخ وای نو خپکیږي به خود بیرتی سړی غيبت بکې دا جایز دي او بل اجر حرام الله وی جما مالو عادتان هغه سره چې جما کوي مالو شماریه غومان کوي چې مال ددامي شوې تاسې نه دا او زول شي زم ما تهون دا سپاتہ دا دا سره ما تهون کیږي اور دالا بلکریشې آرا تتلیو علالافدا کاملہ به قی پسله باندې یقینا د اپدی باندې جوکړې شوې ده تاسو نوک دوګي سورۃ الفیل ترتیب کې دا یو سل پنځم او نزول کې نور لسم نه رسره سورۃ کافرون نه دی کې بل نه د باطل پرس خې چې د دین زایونه باور ای هغه اب رہا کافر دی غټو او آغا ابراهان راروان شوه ده بيت الله او ده زك ورانه ولا چه ده مسلمانانو سره د بيت الله بزتیه که ولا چه ده بيت الله ته ده خلق قولی زی نوی او قوری جول کوئی ده تبا حاج لرازه رارتلون کی کال کی ایلانیو که نوی سوگور تا لا او ده عربو سو خلق و اوی ورالو پایی کی گندگی اکلا ميتیازی پا کی اکلی اغیاء والا پایلی تا کلا ابراهان او را روان دی تقریبا بزرګونو فوج دی ور سره چیرې روان یو زیاتره اور رسید او هغه رسی کې آتی وغه سره محمود نو آتی او سپینو او دومره مزبوط او عبادی تا کن. عبادی لڑولی را و چې او آبادی تبري عالم کونه آبادی به د مخ سره لړولې و هغه آتی مر روان کړي بلاره کې عبدالمطلب او خان اونېول چې وینې ول, ول عبدالمطلب لاړو چه ورسیده نو ابراهایوی مالی راولی چه بویت ورلا ورتویت سل راگلی ویزه خپلو اوخان را راگلیم ابراها زما ما کې سرگو که خطا دیری زد من سڑه وی نو گرزیده دا خبر دی کم زوری اکلا ما خو کنی توا بیت الله خلاصولو را شپارس کی راگلی و... وینا آنا رب بل ابل زد اوخان مالکی ما ابو بیت الله راشتہ هغه به ساعتی هغه یې خو رنومنو عبدالمطلب ورته انتا وزا کا بس تا استادار چې کی هغه وکا عبدالمطلب راغه ماشومان او زنانا او خلکو دوی دي غرونو توخیږي هو خاطر ابو بیت الله د غلاپیونی او عبدالمطلب او چېږي شروع کړی الله دا ستا کور دې ته پپله حفاظت وکي الله اللہ تا دخپل کوری کې تخپلو کی عبدالمطالب لارو چیسنگ لار پدیکی آقا از څنګه اوتی جی راغلی دی یو تن راغې راغی ویدات سکی انتا فی بلد الله الحرام تو دا اللہ کور تا راغلی دا الله کور رانی آقواتی مخوک لو زنگل تا و تختی دو ویدتا آقواتی و تختی دو بیتو اللہ تا ورنیزدی نشو دا نورانو مخوک لاړو تختیدو او الله مرغان راوالو زول واړ واړ مرغان او هغه الله پار پارنتم اټم بمو ګرځاو اخلق به تباو بربای شود مخوکه کې به یو کان نه وو جب پنجو کې واړ واړ مرغان او چې په چابانه به ورغینو دا غنه او پوری وری وته اویره به په هغه ځای باندې ابراهام چې کله ولیدل دا مرغان نو هغه منډي وال ابراهام تختیدو او منډي والا پلار هغه سلو چود زړی چې کلاو چود نو پغزه کې مل شو مردار شو فوزاره زاره, زارة شو خدای مردار کوم د دین زینبه ورانی د دین زی چ ورانی الله وداغ خپل حفاظت کوي د بینظیر دور کې ها په چا باندې لنو کړي شهید مجاهدین باندې لنو کړي د باجهول غرونه هغه پوینه باندې لټ کړیو اوب یاد پنځپیر په مرکز باندې راتل خو الله دې حفاظت کوو الله دا سر وکړلا ا جوس خپل ملکم ها جاړی ور پسرمان ور پسې کې خپل ګوري دې شو الم درایه د نو ګوري سرنګ یو ګرښتا کاوندانو د اتیانو سره الم یې جال کې د اومم ابو راغال یو سره یو اغه ابو راغال چاغه برهت لار خود لیوا ننم دا ابو راغال اغه زې خلک ولیا جان چې دا یو بود کې چې ولار دې نه دا ابو راغال قبر دې ا نن پاګه باندې موږ زرون کېږیم ا علم یجل کده فد د نیلا ا وینګرځو چلای پته بای کې ا ویلیګل دی باندې مرغانډل لډلی په چې په حق باندې د دین زېبه جوړ کړه الله به حفاظت کوي او دین د حفاظت الله کې الله د مسلمانانو حفاظت کوي ترمی هم به جاره د مینځی جلا وشتلې دل را پکانو د کوتورو د ټی قربانی ویګردل دلرا ده او خو خللی شو پشانه سورۃ قریش دې کې بل نمونه خی د باطل پرسو او دا ترتیب به نزول کې یو کم به ارشندې رسو د سورۃ 3 نه نازل شوه دې بل نمونه پکې خی چې مال پسی بمڼډي وای او دین تب وزگار نه ای آغه قریشو چې څومره خاط خاندانو نبی علیہ السلام پکې پیدا او د نبی اسلام السلام قومو او ده بیتولا و سیدون کیو نیزدی آغی سرام خود چی ده مال محبت ازرکی راگی نه یو طرف یو سفر بی ده په موسم کی با یو طرف تطلل او د جمی په موسم کی با بل طرف تطلل جمی کی با یمن تطلل او کی با شام تطلل او روان بو او نبی علیه صلی اللہ و سلام بیه پری خودو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خفش جما قوم ی جما خاندان ی د بیت اللهوسی دونکی ا اللہ د دې حفاظت کو او تاس و روان یتی حا دی کلی کی خورو کی قران ولیکي گی ہا نشد خورو خل قربنگی من بخفکی گو دا دوی دو دو بد, دو دو بد قسمت دی اللہ پا دو دو دو دا اللہ په کریمانه رحمتونه وری او دوی به قسمت دی اللہ په دې دوی نصیب نه لیکړي نلری لری نو الله خلق الکل او ځکه یې او ها دا دینه ځان خبرې روانې کولو ته لئیلا فی قریش ننلای نوم واغز د قریشو په بده باندې چې تاسو دنیا په سیروانی نبی له سلام الله وسلام لحاظ الله نکوه د دین لحاظ کو چې دوی د دین سره محبت نه کوي دنیا سره محبت کوي نو قریشو تاسو ولې روان یې نو موږ هم وایو ها که قران په خروج بیانې کې نو ود خورو خلکو تاسو کوم طرف ته روان یې اف قريشي او پهمیه د کوري شو مینا د سفر په کې منته او پهړي کې شته فیا ب دوه بعض بایدته بعدت و کوي په کارې چې بعد کې دررد د کوه دا چې د الله بعد کې د ال لا بعدت نېږ د کورې بعدت کېږي دا لا بعدت کېږ نه د لا بعدت کېږي د یو الل بعدت به کوي چې دا نو دوا نیمو د نا ودارکم علوی اتامو منجو اگسا ازاتو چې توامي ورک دیلره د لګینا وا منو من خوفه امني ورک دیلره دیارینا سړی چې پخېټه نه لري نو د خفې غمی ورسره د سړی چې دښمنینو د پخ خپغان کې او پغان کې ټول مر غمی ددا نو الله روډه می درکره په ګډه می مالکړی امن می دلدر که دشمن نمی بچو ساتلی او بیام روانی پا تجارتونو پسی او بیت لام پری خودو او نبی علیہ السلام هم پری خودو صورت معون دی که بلا نمونخی ترتیب که دا یو سل دی او نزول که او لسم نمبر دی روستو دا صورت تکاسرن پدی صورت که بلا نمونخی د باطل پرستو چنه ایتیمان و مال با او و تیلی با ورکی چې دو یتیم مالخوری نو که تندهی تور کره ده نو اللہی دا منزی بیزای ده چې دیم لا په خوراک د مسكين باندې یتیمانو لپاره د ملک دیلی چا ورکړي ناکارมูลیانو علاقات دې موږ گزارول را دا چې موږ گزار دې تبه او بربای شي دا چې موږ گزار دې حلاقه او تبا شي چې تیم لا دې ورکې نو کړې موږ کنا چې د مسکینانو مال غري او ضرور حق وي او په لوي یرا منګلا مسائل هغه نه چی رومنګا فزایل الذين هم صلوا فيمساونا عكسان چې د دې د خبر دي عكسان چې دي ځان خي من کوي مامولي یعنی چا ته بیان د توحیدم نه کوي دایز دا د امر ته او دایز دغه قران طرف د ترغيب نه ورګيږي روزي له ورغيب ورګي او قران له ورغيب نه ورګي ها ادا نازبني ورسران کیچکی ورسران نو دا بنوي چې له قران درس یې را شو ورسر و چیسی روزینو علیک الارشی ورسروئی دو قرآنو دا اهم نعمت نمانی که صورتی کو سر ترتیب کی دا یو سلطم د نزول کی پین لسم ده روسو دا صورتی عادیات نا نازل شوئے ده دی صورت کی وئی چه دو کارون مالوکا دو بتال در کم یو عبادتی بدنی مالوکا یو عبادتی مالی او آیای بعدتی بدنی دادوار مالو کا ندو شی زنا بازار کم یو علم د قران به در کم چاوزه کوثر دی دوین دشمن بدی تبا کما ان اعطینا گل کوثر وشقام در گریتاد را ډیر خیر را ډیر خیر څه دی علم د قران حاجی کوثر په جه اخرت کې په قیامت کې نبی علی اسلام وزبو ولالم زو خپل مټیان لو بور کوما او چې چا اوس لم لمیا زمآ عباده د قیامت په میدان کې وایټرم ته نه شي اواز ګستر نه وسه خلک پاسکول شي زبويم او زه هابي او زه هابي دا زماملګری زماملګری ماته را پریري ماته به ولې شي یا محمد او لا تدري ما حد سو بادا کو تا ته پته نشته ستان وروستو دوه دین کې نوې خبرې جوړې کړې دي نبی عليه السلام د دعا په ځای به خيري شروع کړي سوقال اللهم سوقال اللهم تبايك تبايك الله چې زمانه روسي دین روان کړې وې نو قیامت کې حوض کوثر هغه وبدي او دنیا کې هغه کوثر قرآن نه چې پدی باندې منګ مشو او ایوب سره په تعلق جوړ کوم یقینا درګرې مې تا تا علم د قرآن دروکم تا ل علم د قرآن یا حوزی کوثر فصلی ربک مصکواد رب د په را یعنی عبادت بدني وانخار قربانی کوا یعنی عبادت مالی این نشانی اک اول اب دار یقنان دشمنس دارا مندوٹے دے اللہی مند بور لو باسم ترتیب کی یوصل نہم دے او نزول کی اطلاسم دے روسو دا سورت نا نازل شوی دے دا دی دینہ نمونی ذکر کئی ده کامیابی چطب آئی کارٹو کانو بیا بتاتا زه فتح در کما دشمن بالی تبا کما قولیا ایوها الكافرون او اے کافرو داوی پچا نه کې کنی د چانون بنا لی ورطای خدا مانو که یا ایوها الكافرون اے خسرو د نده ده خدا ده مانا نده ویست مانا ده و کزا یا ایوها الكافرون اے کافر کا کا کا کا او عبادت نکومہ پا طریقہ شي تاسو کوي تاسو بهات غون کی نه دا څه کوم نیاز بهات غون کیم پا طریقہ شي تاسوی کوي او تاسو بهات غون کی نه پا طریقہ شي کومه تاسو لرا خپل دینه مال ر بیان زما د دین دي دی زبه بیانومہ چې کله به دشمن کده دشمننا سورۃ الفتحہ سورۃ النصر سوره دیما ساده مرته سوره النصر ترتیب کی یو سل لسن او نزول کی یو سل سوار لسن دی روز سوره دی توبینه نازل شوه دی چیکل وی بایکا ټوګه نوډاله تا ګور دنیا بو سر روان نه و چیکم خلکو تاثر د قران په کار کې مقابلہ کړی دا او داوی ته بایکا ټکو نوډا لوډا لوتا ګور بیا د یو ځای دبل زینبه خلک را روانین او ډلې ډلې با دا لای کتاب لرازی ثاوری خوانګی بیا اذا جا انا سر الله والفظه کلا اجرائم دا د الله او کا مې بی ویني با خلک او چینا نو زی په دین دا الله کې ډلې ډلې فصبی به هند کو باقی بیان کا سر ادستائی نہ راستا سمت لبو دا خری صورت دے دینے بیلی اسلام دو وفات نہ اتل صورت مخ کی نازل شوی دے ہن پری کی سمت لب دے چکہ تول دنیا مسلمانان شگو وسب بے ہم دے ربیہ بیا ہم توحید بیان ہے رد شرک ہے دانے جڑا ازوز بلا مسئلہ شروع کو سیاست ب شروع کو باقی بیان کا سر ادستائی نہ راستا بھگنا کوڑا ڈالنا یقنان اللہ اے توبہ قبل اونکے محر بانا صورت مصادا صورت تباتم وردویو صورت مصادا یو سل یو لسمو او نزول کی شپاگم دے روسو دا صورت فاتحانا پدی صورت کی نمونا د کامیابی خی چې دشمن با دی تباکم نبی علیہ السلام ولال بیان کئی ابو لہب اوسળે چې کله نبی اسلام پیدا شو نو ابو لہب بلوین زادہک کچوراره می پیدا شو د نبی اسلام د پیدائش په خوشالي باندې خو چې کله هغه وین زادہک کله خوشالي کړي د عيد میلاد النبی اول دا ویره عيد میلاد النبی نه منګه خو منوغه کړي خو ابو لہب او کافر کړي وو چکهله د نبی اسلام تابعدارونو په عيد میلاد نبی باندې خلاص نشو د عيد میلاد نبی خلکو ته زانه جوړ کړي دي مولود د خلکو ته زانه جوړ کړي دي نبي ستريقه نشته د خلکو شفاعت به نه کیږي دای مولود شریف دی دا اورس شریف دی وی اورس کو اورس ته وی وعده ته نو د بابا اورس کینو پمړینی ولا وعده کيسو چمړ شنو راو خوزه بیا پل سو پنيکالي نو بیا غله کوي ها بابا ګان پمړینی کوي څنګه یو غره بابا خاله کنه پمړي نو ولا ودو نه کې اور شنو ولکای دا غلطه طریقه دی دا دغه هیڅ طریقه په شریعت کې نشته آغه بوله هبا چې د نبی اسلام تابعدار نه نو او نبی اسلام په ګټو باندې ویشته نو الله خیر یوکړي نبی اسلام درو سلام په خپل باندې چې خیری ترته خیر یوقام پیپیلاد نبی نه خلاصیږي تاب دې دا ابيلا بي وتاب او خزه دومره مکارو شغل مارو چاغي به خشاک راوړو او غري به راوړو نه به اسلام دې بلاره کې غورځولي او کجوري یو پاتي تاوکړې او لارغو ګډه په سر کړې او راوانه د غرنا هغه پاتي په څټ کیون ختو او مردا را شو پاغه دې کې تاب دې دا ابيلا بي وتاب تا با دیشی دوال الاسو ماد دیشی دوال الاسو ندا پیلا با ماد دیوی پیدا ورنکلا ده ده نامال ده ده او نار آشی ده کڑیو زرده جلال بشی ورده آشی ده لمبو والا ده خزا ده ده پورتا که اون کی ده کی پتای با ده کجورو نوی ده کجورو پټ نه نبوی صورت اخلاص ترتیب کی یو سل دولسم ده او نزول که دو اشتم ده روسو ده صورت ناس ننازل ش حاصل لدی صورتا پدی کی مسئلہ نجات ذکر کئی چھ پدی بانی بتاتا نجاتا اخلاسی ملاوی گی اپدی کی پینزا صفات دا ذکر کئی پینزا خبری اللہ احدا اللہ یودے سنگا یودے چی یوینو بیان بلتا محتاج ہے الله سوما د الله بهاجته به چاته حاجت نشتا او شکل بهاجته د ټول خلق د تا حاجت منني نو لم يليدو ولا م يولدو ها با دي سړي داس یوي چداغه نمشران وی نو الله د چانایب نری ویسوک مشران نشتا ولم يولدو نه د چانایب دی نه داده سوگ نایبان دی. ها داده با چی او پینزه ما ولم یکول وکوفوان احادا هی سوگ داده سر برابر نشتا پینزه خبریو من پانچ پیر قول هو الله احادا ویاده الله ده الله سامده الله بی نیازه الله بی حاجاته ده حاجاتی چا تا نشتا. لم یلی ده نده ده چا ولم یوله ده ند... داده سوگ نایبان شتا وَلَمْ يَكُلَّهُ وَكُفُوَنَا دَ نَشْتَهِ دَ سَرَهَ بَرَابَرِ سَوْكَ دَ اصل مسلوات توحید مسلو اوز دا یا لوی خزانه دا, دا توحید او دا دی دا پارا دا بچه حفاظت دو سورتون رالل نبی علیه السلام بانی سی هرشی و جادو اوزو ملائک رالل یخپو تا دری دیا و سر یو دا بلنا تا پوزکوی دا ولی په پته چاسي هیر کولایله چې په کې د لبیځونو پکړې کمځه کړي کوی کې غرزولې ده ګټه لاندې ده ها او ويختي اوسنه په کې ماتې کړې دي او غوټي ورګړي لاسې نبی عليه السلام نیم ويخ دی نیم دله صحابه یو لګل ورشي راولې چرایول دا یو له صورتونو راالل یو یو یاد دا یو له سیاتونو دا صورت دی یو یو غټه به یو یو یاد به پیوی او نبی عليه زما بدن نبی علیه سلام دنیایی کارونو که پاغبان اثر شوه او دینی کارونو که چه واحی و حاقی پیس اثر نکیده قل اوضو براب الفلاق او آیا پناه والم پر رب دخالب نشلو انکی بانی فلاق اشلو انکی چه سبا اشلی او رناتی راو باسی الله زمان سینی اشلی توحید پا که زرغن او تیار پی بیا مراولی زمیدار لی او سو کارون پا یو دې زمګه حل دوالواړی دویم چې کلا حل دوالواړی دې په کې دوايي واچي دریم دا چې سره ورلور کی, کی او په ورلور کی چې چوبې پیرانه شي او ما خبره ولا دا په ګاری چې دا غي حفاظت کوي چې سو پروپاګاندا اونې کې جره پلانین دوانی خاړي پلانې د مدبغه د پلانې ګټګي خواګني دي نو څو راوځي پروپاګاندا اونې کې دې دې نه ځان ساتي او پینزم دا آ چې حسد او حسدګر نظر asa دونی کې سوګ ورته تله او نه لگے سوګي د مونډاونه لړۍ نه دا پینځه کارونه ځمیدار لپکاري نو الله زمنګ الفلق او الله زمنګ سینې حل دوول واळे ویش له الله حل دولی واळे توحید بګی درغون کې مين شره ما خلق او بشرد حسن چې پیداګره به مخلوقو ومن شر غاسقين مخلوق چنجي دي پيشه دي وغيره ها غيط دوايوه ها شوا ومن شر غاسقين هزاوه قب ده شرد تيارينا قلش بروزي سر ورتوه ها شوا وبرتوه ها شو ببرانه شو تنظيم دي جول که هانو سر ورتوه ها شوا منافقان تلره ها شو ببرانه شو ومن شر نفاس ها ده پلوقات ده شرد پوگوهون کنا ومن شر حاسد ان حسد بشرد حسب گنہ گلیہ سدکی سورۃ الناس دا ترتیب نزولی کیں دا شان دے پسیرے او ترتیب مسافی کیں دگے دا لا ذکر صفات ذکر کر کے مکھ یوسفات ذکر کر ربو دنتا ربو مالک مالک الہ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ دلتا وی رَبِّ النَّاس سلطة وی مالك وی مدين دلتا مالك النَّاس سمقصد آلتا داري شروع کره و پداغي صفات و. نو سميدار چکلا واقعو کی نو پندو کیوتا دی غوطي واللور کی چهتی نا پلارتی واقعو نو دودیگی نو قرآن دی راوارشتا پندو کیره واللان مضبوط دیوتا دا توحید او سوتن تاوله او کلی دیوړي او کلی تا کور دیوړي پلار دنا چرتاونو دړيږي مصالح درنا پاتینې شي تنظیمر نکیا سینا ها تنظیم درنا پلار کیو غورځيږي او کل کې تنظیم کارونه کی ها نو دا ټول پوره راوړل پاندو کې ځان سرا قل اعوذ برب الناس اوه په ناوالم پراب د خلکو رب مالک ویلای ویل دا ولي زکه انسان باندې حالت دی یو ماشوم والے او اودریم بوډاواله نو رب الناس پور غالي کې ما تربیت تربيت ته محتاج نو الله رب دې تربيت دي کوي مالك الناس باجاده خلکو چيز وان شي نو سينيله زور راشي ما شومه په پخوکي زور ټوله رزمندي وي او په خوې درد نراوي چيز وان شي نو زوري سينيله راشي هر پتون د پتونوي میدان تر اوزا او کبړي کو دا کو ټوپو نه وي مالک الناس بادشاہ د خلکو لیکه ځواني বাহাদুরیکه نو بادشاہ در باندې شته را فاصله الای الناس مرادګار د خلکو حاجت روا د خلکو د بوډا کور کې زه رکشي نارو جماعت راشي کور کې ټوخه ټوخه نو خلک یې ورته وی وزلاسو ټوخه راي جوړین ګوري نه پریوي نو بارا وځي نو جماعت کې خلک نبريږي ځواني دیوانو مستی کوي دی له جماعت مکه منګاتانګه زان نشی پا کولو جماعت ترازی نو که نوری سمنی نو چرگان خوششوڑی که نا نه بار ناسی بودا ما شمال لا بای یا چرگانو تکنسلی که نور سنی غویانو تکنسلی که استامیر منو استاف لانه اله الناس اله حاجت من شو اس محتاج ده نو اللہ با حاجت سر کې بودا اله الناس حاجت رواد خلق ده در شرد و حسوسیت جو ان کی آه جوزوسی چې په زینو د خلکو کې مینه الجنه ونه اوس د پیریانو بندیانونه وسوسه پیریانه مچي پیري وسوسه جوز بالله چې ونه تغتی او د انسانانو شیطان هغه په عز بالله نه تغتی هغه تب لول نې او سر دا غندې بولاوي هغه نه تغتی به زه د ټول قران خلاصوې ما یو سو منټه کې ها تنګې گئی ما سوره فاتحه کې مقاصد هر با کول توحيد رسالة، دو صداقت دو قرآن و إيمان بالآخرت سورة بقرآ سالور حسيواء اول حسي كي إثبات توحيدو او اغا دري دو میس دوهم حسي كي إثبات او فاغي كي نه شبهيوه پر رسالت بانيو داغي دا جوابونا یو تا جبريل امين راضي اغا زمان دشمنو ها خیر رات لن نده کري داغي دا پينزه جوابونا چستا پزړي راوړې وي رښتينه كونګل په خوانو دي هدايت ته زيرې وي که داسه دښمنۍ کینو الله به دښمنشي دوی مې دراز سليمان عليه السلام ملگرتیا کې او هغه جادوګر و ما کفره سليمان درېم تو جادوونه مانه الله به دو ملائکه را لې ګيلي ملائکه وينه مانه نو فتنه دون فلا تکفر بلته نسخينه انکار کې نسخه کله یو حکمو کې یو کلا بلا ورته د الله د حکم تابع يمان بلې درازو چتا دا اللہ نائبان نمانی داغی پینزا جوابونا سبحانہ باللہو ما فی سماوات والارد کلو اللہو قانی تون اذا قضام رن فا انما یقولو لہو کن فا یکون بلے تراز ستا پا رسالت بے جواب ستا تراز پکوانو دے دا دی تراز دا بلے تراز ترمین در خبری کولے یو بیت اللہ بونی حد لدوہی دا فلی ما تشریکونا فی اے دوی دین توحید دین د ټول ام بیاو ده خو سوزان تاسو مشران به اوثیت کړی ر نه تین کار کوي کا نبی له سلام مبشر د عیسی الله سلام دي هغه به زیر ور کړی دي د واع د ابراهيم عليه السلام و ولی دینکار کوي بلې تراس په تحویل لقبلی باندې کله یو خوا مخ یو کله بل خوا وځد د حکم تابع يم بلې تراس په صفه مروه تو ثواب کی د بوټان تواب نه منی کې ان صفه والمروه من شائر الا دا د الله د دین نه دي دیمه حساب په بیان د جهاد کې وو اوی کې درې مراتب ذکر کول سلوره مې حساب بیان د انفاق کې وو او مثالونه ذکر کول سورته ال عمران درې حصو اول ایته کې اثبات د توحید او پای کې رد شبیه کوم 24 سال اسلام تعالی بن ویلې داغي جواب او چدا د متشابهات نه ری دیمه الله دا ویلې ندي او دریم دا دس 10 من البغات ته او تفصيلي جوابیو وکه او در ټول اقوالی اقوال ذکر کول د نېکانو خلکو دویمه هيڅه کې اسباد د رسالت او او دریمه هيڅه کې بیان د جهاد او انفاق په سبيل الله سورته نسات درې هيڅه اوله هيڅه کې اشپار سه کامو بین الرایته او دویمه هيڅه کې اتا کامو بین و ورایته او دریمه هيڅه کې حاضر د درې وډلو بیانو مومنان او اهلی کتاب او منافقان او غوی د زجرونه سورتي ما اید کی څلور مسالې ذکر کولې تحریمات ول لا تحریمات العباد نذور ول نذور العباد سورتین عام دوی سیو اوله ایسه کی رد شرک اعتقادی کوو دوی مې ایسه کی رد شرک پھیلی کوو سورتي اعراب کې درې مسالې ذکر کولې اوله مسالیا مثلا عبادت ما انزلاو کا او په ری باندې شیطان ذکر کړی چا غي عبادت ما انزلاو نکړه نو انجام نیسو شو دوی مې مسالې تصلي نبي ته او باغي واقعيات موسى عليه السلام چوغره موسى عليه السلام قدم په قدم مصیبتو د سمیرین مصیبتو د قام مصیبت د فرعون مصیبت اغز لر نه د تنکړې تبز لر نه تانګې او دریم ماصلا بیان د توحید او رد د شرکو او باغي باندې واقعيات د امبیال عليه السلام کول نوح عليه السلام وای یا قومه بد الله ابو دلی سلام وی یا قومه بد الله مالک من الاین یا قومه الله مالک من الاین غیره شیب یا قومه بد الله مالک من الاین غیره کی د میدان جہاد د بارش پک دی ذکر کولی سورہ توبہ کی د سالور ډالو بیان کو مومنان اهلی کتاب منافقان او مشرکان د مشرکان یو ډلی ذکر يا مؤحدين بالمؤحد المؤقت او غير المؤقت يا مستامنين در محاربين او سوره يونس کي اراد شيركه کا او اصل عاقدار مشرکان يرت کولا چاوي وي دامن د الله نه بغير بل چتر آمد چويو نديم تنفه نقصان راسي يا بدون من دون الله ما يذرم ولا ينفوا وما ويقولون هؤلاء شفاءنا عند الله دي وي زمش پار چاندي د الله سغا دکه رادیوګه سورۃ هود کې زلور مسالې ذکر کاولې الله عبادت لله واه دا 10 انبييا واقعا ذکر کړل دریم مسالې مثلا ترغيب تبلیغ او په دې باندې ذکر کول د نبې علی سلام او دو 100 انبياو دریم مسالات صلی علی نبې علی سلام ته او سورۃ مثلا نبی دالمغیب چې عالم الغیب یو الله دې سورۃ یوسف کې تفصیل ذکر کاوه د مخې سورۃ هود سلام او ته تسلیو نبی علیہ السلام ته جہالو ک کاله یوسف اوګره د مخینه باندې وشړې یوسف علیہ السلام پلاره چې پلاره زینو یریږه با یوسف علیہ السلام پر دیمل کې به ځه ته پر دیمل کې به ځی یوسف علیہ السلام باندې پر دیمل د را شو ويوسف علیه السلام تخبوكي وغرزي دل تا تبا مكيوالا خبوكي وغرزي دل يوسف علیه السلام ارتويلو لا تسريب علیکم اليوم تبا داوه چلا تسريب علیکم اليوم حالو كا كحالي يوسف سورة رات کی دلائل اقلية متناوية ذكر كول الله اللذي رفع السماواتي بغير اما دين بيستو ناسمان ادروله ده نوراسبوغمي تاوية کرده غرونه ادروله ده رنگ پر رنگ ده پیدا کرده کجوري تو سمرا کولی پستا بودایم کولیشی شي گورا سمرا کولی گوڑی ای کی خواکیوبا چولی دی داد اللہ چاکڑی دی خالق لیکل شین و اللہ دویم مسلا اللہ و یالو ما تحملو کل انسا و ما تغیزو لرام پا گیر کداری زنانا کنر دیکم آدار پارس پو یزیم آدریم لہو مواقبات امیم بینیده حافظ لیکل شین و اللہ سلورم هو لذیریکم البرقہ متصرف یی كل شئ ولا یصبه الرعد طول مات دی موتاج لہو دا و خاص حق قا صلی اللہ بلا نظرشتیا نو دے کر امداد دالانه دا. دا بغیر بل چاته چیږي وای په شاند اصل چوبو بغاړه ناشتی او یبوراش یبوراش د داخلی لو بنارازی مشرک بل چاده چیږي نو دا دو اغه आवाज ناوری سورۃ ابراهیم کی سلور ذل لفظ د دا علم داول علم نه بعد جدال مشرکین فيما مال انبیاء دو علام نباد جدال مشریکین فی ما بینهم در دریم علام نباد علام صلت و لیل فریقین در سلورم علام نباد زجر و تخویف سورت حیجر کی نمونی دا عذابونو ذکر کړی چې چا کر خلاب کرد اونا عذابون پیرالل سورت نحل کی دلائل متنویہ ذکر کرد چی کر انسان تمر یو ساز کی پیدا کردی ساروی میں پیدا کردی دی, دی او خچر میں پیدا کردی دی حسون میں پیدا کردی دی خرم میں پیدا رنگ پرنگ نبی می پیدا کردی دی او تاله و تازه تازه وقت در یام نره و باسمه غرونه می درولی دی دای پیدا کردی و آلامات و بین نجمه همیات دونه او نه بغیر بل چا تا چی چه گی وی او موات دون غیر وحیا ملوی جوندی نی دی پتا ورده نلگی چی کلاو پورده کردیشی نو بی دلائل ذکر کول و ایننا لکون فیلان آمی الائی برا او گورا غوامی خیگدیو بیز خوالی دیو آخوه نو سکلی دیو با یو طرف دوینی بل طرف دا خوش آیا شر را باییک یو تیس کې دا لچا کری دی و دال آسو و آو ها ربو که لن حل مچه تو گورا سکلی دیو با نو خوالی دی گولانا لکای کی دیزار نخلکی گبینانا دال لچا کری دی و دال آسو د تو د زوانه نشی بودا نو روانی پا امسا انقلاب در کی راوز در او امسا در سره دا بانگوشتا هست هر دم اشاره میکوند بیری که هم روز سیاه پر دا جا انجا سیاه انجا امسا سره دا ادر طوی دا تک دا دا مرد یادا زیده یادا دا قبر یادا زیده یادا دا چگه در طوی انقلاب در کی رانگه او تازان کی سوش پیدا نکو اغا امور ذکر کول چه مرتاکیب دا غیر مستقیق عذاب گردی یو شرک مستمر را سببو لنزول العذاب دویم بیزتی دو شایر الله سببو لنزول العذاب درم اخراج رسول سبب لنزول العذاب او سلورم استعزاب رسول سبب لنزول العذاب صورت کعب دا مسئله ذکر کولا چه علم الغیب یو اللہ او باغیبان دی واقعات ذکر کول اصحاب کعب توکو رادریس و ناکالی تیرکلی دي. ذان د حاله دې خبر نبی عليه السلام ته وی لا تقولن لشيء نفعل ذلك غدا تا ته د سبب پته نشته موسی عليه السلام د غزر په کار پوه نه شو غزر عليه السلام یو ما فعلت وان امر او غرزل قنین د ټوله دنیا بچاره او هغه په ظاهری خبرو باندې پويږي خصاصت د دنیاي ذکر کاو پدري وجوانی یو دا دنیا بستانه واغ سپيشل کړه باغ والونه دریم و... دویم کم دي او دریم دا پتا باندې وبالشي سورت مریم کې نبی له شرک به تصرق کولا دا, دا د غیر ناچو غوره متصریف نه دی زکریا علیه السلام الله ته محتاج یحیی علیه السلام محتاج بیبی مریم محتاج او یو یو ذکر کو چې دا ټول محتاج دی سورت ته حا کی وی چې عبد لو بالمصاېب په وی باندې مصیبتونه راغلي د ځان یې د لری کړیم او سورت انبیاء کې نبی له شرک به دعا کولا او لایق درامل ټول یو ولاره وګوره یوب علیه السلام الله ته چی وَيُوبَا إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ أيوب عليه السلام الله تشيغي وي أيونس عليه السلام چيروكي وي الله إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين طول الله تشغوالي وا چا بار امد کڑیو او چا اور تویلو چی دربو لغوتی او خلاص میکان سورت اج کی سلور مسائل ذکر گولی تحریماۃ اللہ تحریماۃ العباد نذور الله نذور العباد سوره المؤمنون کې رد شرک پیلي او رد شرک اعتقادي او صاحب المؤمنانو ذکر کړل سورتی نور کې حاصلور قائدی ذکر کړی د دپ د پښاده پار چ زالم له سزا ورګی او چېچا ها چې غلط او سرمه یو زی کیږي چېچا بدنام له ګول سزا ورګی او چې خدي په یو بل بدګمانی پیدا شو نو یو بل سره اوه دا وی ذکر کول یو یا ای ولذینا من اولاد تغلب یودا پردو کورونه باندې شیطان خفله وسوسه واچ ول چرا شو ګوره ورته چاوند کی نو مومنان ته دیمه د بورګی کل للمومنین یغذو من ابصارهم پردو خوذ تم ګوره خوذ توي پردو سړو تم ګورای او بیا چ پلار زی ولا یضربنا بهرجلینا خپو بنره بغی ډینټنګ پینټنګ باندې کوي او چ پلار رواني نوخه په ادب دی او بل دبه بيو دون لو دون کوي دانه چې لکټي आवाज پيو کوي ها چې بيبي هغه لکټي خبره بیا وکا دا پيو نه کوي ګوره او بیا مثالونه ذکر کول سوګو خدای ازادي غواړي هغه ل خدای ازادي ورکا سوره الفرقان کې رد شوباته کو او نبي د شرف في البرکات یې کولا اوس بعد د مقاصد ارباو سوره اشواره کې اځو مسلې ذکر کولې يو نجات المؤمنين دوهم حلاق الجاهدين باقية واقعات دانبياء دا ذكر كول او هر يو نبي داو الى اسألكم عليه اجرا مسألة واندر نسخوارم نا ها سورة نمل دو كدو مسألة ذكر كولي يو عالم الغيب يو الله اقول را موسى خبرنا شده همسا اقول را سليمان اخبرنا شده مملكت دبيل قيسنا او دوهم نجات وخلاصي زوركم سوالي اولود نجات ور کرده خلاصي زوركم سورت قصص کی حدوان حسیوی یو عیسیٰ کی تفصیلی و حقیات موسیٰ علیہ السلام حدویمہ کی حابیاء ترخیبات و مقاصدی ذکر کا